«У нашому містечку всі всіх знають», – якось аж мов би приречено сказав жабрак. А Людка два роки тому з дому кудись зникла. «Стривайте, не так швидко. Тут треба повернути. Через дві вулиці, якщо повернути, буде шлях на сільце, де живуть її батьки. А до лікарні прямо?» «До лікарні прямо. А куди ближче?» «Приблизно однаково. До лікарні може і ближче, але туди не треба йти, повірте». «Чому не треба?» – здивувався в черговий раз я і, не отримавши відповіді, рушив, попросивши на ходу. «Підтримайте, будь ласка». «То ви хочете в лікарню?» Жебрак, котрий досі йшов поруч, забіг уперед і перепинив мені дорогу. Він став так близько, що я вдруге за вечір почув його гниле дихання. В лікарні вона помре. забурмотів вже жебрак. А може, ще й дорогою. А так хоч є якийсь шанс. Ми залишимо її біля воріт або навіть під порогом. Незабаром світанок. Батько її працює на хлібозаводі. Він рано встає. Повірте, це ліпший вихід. «Він таки божевільний», – подумав я. «Гарненьке діло серед ночі з цією дівчиною на руках». «І поруч з ідіотом або шизофреніком». «Чорт, він, здається, збирається мене вдарити». «Пропустіть, будь ласка», – сказав якомога твердіше. «Дорога кожна хвилина». «Вона помре. Навіть у темряві було видно, як блищать очі жебрака. Треба занести її до батьків. «У них що, є телефон?» – здогадався я. «Телефону нема. На тій вулиці ні в кого нема телефону, але так буде ліпше». «Для кого ліпше?» – я рушив прямо на нього. «Для неї і для вас». Він все ж таки дав дорогу. Проте, пройшовши шесть десяток метрів, я мусив спинитися. Здивувало, що кроків не чути. Зрозумів, мій дивний проводжатий стоїть на місці. Оглянувся і побачив, що не помилився. «Ви лишаєтесь?» Жебрак не відповів. Ми стояли мовчки, так довго, що, здавалося, час зупинив свій біг. Я відчував, як терпнуть руки під тілом непритомної провідниці, котру я от-от впущу на землю. Зрештою вже брак не витримав першим. Поволі, шарпаною ходою, він несміливо наблизився. «Я справді далі не піду», – сказав швидко, ковтаючи закінчення слів, наче боявся, що я переб'ю його. «Тоді, може, хоч підкажете, як дістатися до лікарні?» – спитав я, стримуючи людь. «Чи...» «До найближчого телефону. Якби не зайняті руки, я б ударив його», – подумав без жодних докорів сумління. «Телефон навряд чи працює», – сказав жебрак, – «а до лікарні?» «На перехресті біля трьох високих старих тополь, їх ви і в цій темряві побачите, повернете направо. Там збоку скверик буде». Через нього, навпростець, вийдете прямо до лікарні. Бувайте. Вже минаючи мене, він спинився. Сказав, дихаючи, чомусь ще важче, ніж раніше. Ви я бачу сміливий чоловік, пане майбутній суддя. І швидше всього моєї поради не послухаєтеся. З цього проклятого міста завтра не поїдете. Моя вам друга порада. Не гуляйте хоча б пізніми вечорами, особливо осінніми, бо скоро прийде осінь. Прийде осінь, чуєте? Якщо ж не послухаєтесь і цієї поради, то принаймні не відгукуйтесь ні на чий голос. І особливо, якщо пролунає крик, який кликатиме на допомогу. Не шукайте крику, чуєте? На добраніч. Він так швидко зник, мов би, розчинився у густій, непроникній темряві, крізь яку проступали примарні обриси дерев і кущів, а за ними темних, як і все довкола, хат. «Поки що це місто скидається більше на село», – подумав я. Дівчина на моїх напівзатерплих руках ворухнулася, ледь чутно застогнала, ніби нагадуючи, що треба рушати. Хоч би яку лавку надибати, майнула в мене думка, стомлена, як і я сам. На лавку я натрапив ще метрів за триста, під чиїмись воротами, сів на неї, притулившись до паркану. Провідниця лежала на моїх руках і на колінах, я відчував дихає хоч і ледь чутно. Несподівано я відчув і інше. Тепло її зігріває мене, при тому якось по-особливому. Воно наче охоплює, огортає мене з усіх боків. Це було незвичайне тепло. Так не мог хтось став накидати на мене теплу нагріту на вогні сітку, сплетену з густих ниток і вимочену перед тим у воді». Поступово тіло, яке я тримав на руках, стало, мов би, справді парувати. Я не був боягузом. І все ж мені стало моторошно, коли відчув, що тіло провідниці, не ворушачись, наче прагне водночас обняти мене.